یو بنو معیه دی بنو معیه دی مغویر زیلانو او دا, دا, دا عثمانو خاندان نه دا چلی دلی خلافت ه گا چه مغویر زیلانو بنو معیو و در گناباد بیع در غضوی او داسې وربسی سلسلو دا, دا بنو معیو سلسلاج کیلی دلی د دا, دا دو, دو حکومت. بیا googمتو بیعا بنو عباس را دی نو اغوی بیا چلی دا. نو ده منصور د بنو عباس خلیفا بنو عباسو د خوب لیده لیو خوب کیمه فرشتو لیده لیو فرشتی را تلاس داسه کم پنجه داسه را تاو خود خفا و سار او یریت چدا سچل مولیان و علمه را غون کلد و تاویده ده سبت عبیر ده چاور تاویده ده مطلب ده چدا دا تویسته پینزه کالو عمر پاته چاور تاویسته پینزه میاشت پاته ده چاور تاوی پینزه پینز روزه امام و نیفنه معلوماتو کو اغه وته دا فرشت راغلی وتا ته د سوره لقمان د اخری آیات مطالع وی چې ته چر د ډېر تکبر ولوي کې رانه شي د دې پین کډېر غټ شنه د دې پین ز علم تاسو ورنیش نامه دا الله سره خوشاله شوسړ جیوه تعبیر راتول وی بسم الله الرحمن الرحیم سوره سجدہ مکی صورت ته مسحف کې 32 نزول کې 75 پس د مؤمنون نن نازل لې <تصفح> <تصفح> دا وده دی صورت نفی دا شفاعت قهری دا پده که دا زور شفاعت قهری مقیرت دا شرکو که مسئله توی دلتا دا شرکی او قسم د شفاعت قهری وی دا مشرکی نو عقیده دا غرد که دا عقیده دا مشرکی نو چه زور او ورشتو ننبا اللہ نپا زور خلاسی دا غیرت که دا مسئله با سوری یونسک مراش نفی دا شفاعت قهری حضرت د دې صورت مخ کې سره مخ کې صورت کې تردید د شر کو ش مفصل نو مشرکینو یو وهم او اعتراض او شوباو کړه چتوي چې د الله سره شریکان برخدار ندي نو موږ تکله شریک ویلې دي مو خو یدا د زمو شفارسیان دي شفاع ali الله د غي تردید کوي پسلو او رمایات کې چې مالکوم من دونی ایم ولیم ولا شفیع شفارسیانم لري چې دزور شفارز دلوي اول ترغیب قران دوار کوي الف لام میم علا بوی په معنا دی حروف و تنزیل الکتابه لاره ګل د دې کتاب لاره به فيه شک نشته په دې العالمین چې دا طرفه د رب د مخلوقات نه و د رب د طرف نه پکی دو کې شک نشته نو د بقره غايات په حل لاره به فيه من رب العالمین دا به سره امی یقولون افتر ا ای دیوی زجر منکرین چي د پیغمبر ځان نه جوړ کړی دا قران نه نه بل بل بل بل د پردې اسراب دا هدا اسراب راځي چي دغه سینې د څنګه چي تاسو وای بل هو الحق بلکې دا قران حق دې ثابت تم رب کا طرف در طرف ثانا صلی الله علیه و دیده پارا چه تویره یو قوم ما تاوم چنورا غلی دویتا من نزیرین سوکی و یرونگی من قبلی کستانه مخلی علم دیده پارا یحتدون چه پا حدایچ دلیلی اقلی الله لزی اللہ غزا تے خلق السماوات والارضا پیدا کری د اسمانونو نوزمه که وما بینو موغا چ دی په ما بین په فی سنتت ایام پشپا گولم ہو که <تصفح> بیا الله برابر دی ال عرش عرش معنی مالګونی شتا ظلمین د الله نه سوا می مورین سوق ما وین ولا شکین سوق شفاره سیدا زور افلا تتذکرون ولی نسیتنا قبلوا بل دلیل یدبر الامر تدبیر کیدا خارونو کارونو من دبرانه ال ارزه ز مگه تیره لی کی برف سلو کی لاندې رولی کی سماه یارجی له بیا واپس کی کی دا خبر اله الله تفی من پا کې کانه مقدار او چی دی مقدار دا زر کال مم ما دا غنه تعذونه چې تاسو یې شمیره سم مطلب دا الله تعالی خبر الرسیدو کې یو کال دا زر کال وخلګي د ځمکینه تر الله پورې سونه فاصله را وي تاسو د شمیره د اندازې مطابق زر کال دي الف سنت زر کال او دا الله حکم بس کڼډونو کې دلت راضی او بس کڼډونو کې دا عمل او دا خبره الله تعالی سي وي عالم غيب السما عالم ذالک عالم الغيب دا صفه تون علی الله پوی د پټو شاد او پاکار او العزیز الرحیم زور اور او رحم مهربانو والا دی الذي الله ذات احسن كل شيء چې ښه ستکړې دې هر یو شی له خلقو داګه پیدائش هر شی له داګه کولک جوړخ او پیدائش ورکړې و بعدا خلقل انسان او شورو شروع کړو پیدائش د انسان مين ټوینین د خټه نه په اعتبار د آدم علی السلام رد شو په نظریه ارتقا دا دارون نظریه ارتقا چې ورته وای ساينس په غیره رد بعد خلق الانسان من طين دغه دې نشورو ازوی بيد شادو شورو شوي تب شادو بچين نارون وو شادو نو پیدا الله وي بدل خلق الانسان من طين <تصفح> بل دليل قلي ثم جعلنا النسلو बगैर زولين انسان من صلالت من ما دا چون کړي شي او بو نارونا نرم وګون منیته مراد چون شوی وب او, او ناره یو وب چون شوی سما ټول بدن نه داتا او را جمکی په وخت د شاوات کې ټول بدن راکای یا صلولته میمای مهي چون شوی وب انسان مختلف خوراکونو غلا می وو وب و غیره دا خوراکونو کې د دینه وینه جوړیږي د وین نه منی جوړیږي نو دا دغه خلاصه ده او چون شوی شه سمسواو بی برابر که اللہ برابر اید انسان ونفغفی پوکی پدی کمی روی خپل روح واجال لکم سمال لگر زولی سا دا پار وگونا ولب سار ولا ترگی ولبی دا زون دا ازباب دا لیم بیادر کلی دا علم قلیلم ما تشکرون لگ پتازو که شکرو بازی زجر کار دا خیرت دا ظالمان خیرتم نمانی وقالو وویدوی ایزاز الللنا کل چې مونږه روښنه په ارځه زما کې آينه يا مون بل في خلق جديده پیدا شو په پیدائش نی بلهم بلکې الله اوه دې بلا بیم يم په ملاقات د خپل رب کافرون منکر دي مطلب دا دوی چې کل مونږه مړ شوو زار زار شو زما کې کې نو بیا نبي دوباره پیدا کیږي دا خوی یې اقل عقل نه مې الله دا سل کې قیامت نه قل ورته اي توفا کوم ملک الموت روح دناری هغه ملکه موت اللي هغه وکله به کوم چې کوم مقرر دی پتا وسه سمایل رب کوم بیا رب ته ترجوونه واپس کیږي ناغمم دوباره بیا دا ذره ذره غون کیږي بخاری کی حدیث راضي سړے ملکی دو وصیت یو کو بچو تا مكنو مدونو کی چه ز د الله نه دا څه بو کې چه شم نو زما دا جی سمباو سوځاوي اغيري به بیا په تیز طوفان کې واجو زره پارا الله لعلی ازل شاید چې الله نه رخصم <تصفح> زکه یریګم الله تمخامر شم الله برابر یې حساب چې مړ شو و و سره دغه سی وکړه الله په خپل قدرت و راجمه کوي د روزان ته چې د دې بندې سی کړو وي الله استاد یری استاد قهر یری دم الله ته زما نو ظلن نه روکې دو ته وي دوی می جې ذره ذره شوسینګ مله راجمه کوي الله زی راجمه کولیش ولو ترای ذل مجرمون نا کی سروسم تخریف اخروی ولو ترا کا شیتوینه د مجرمون کله جوړا مجرمان نا کی سروسم قص قصری کس سری اندرب بیم درب مخیطا اللہ تب ام خامخ کس ترگی و کس سری سرون بیٹیٹ نیولی اوی برب بنی زموربا اب سرنامون گا گولیدل و سمینامون گا ریدل اس پوش واپس کن دنیا ته عمل چا عمل گو صالحن نیک انہا بے شکموک موقنون یقین کون کیو اللہ دنیا ته واپس ہو لئے گے بس بیابا نکو اللوهيه ناګه که خخوي لاتینا ورکړې مو کول نه په سين هر نفس او خداها هدايت داد وراکين حق القول لیکن ثابت شوي دي وینا مني زمانہ لاملا اننا جاءنا ما شدق بكم جهنم من الجنه د جنات و الناس یې جوین دخل مطلب دا کو زور مقصود نه ل ورنه پسور و مې ټولو ته هدايت ورکړې خدا دا چې مخکې نه فیصله ده جهنم مې مډکیږي او جنت بمډکیږي ن جهنم لغوم سوقی کنا نو اختیار مې ور کا پخپله خو خبس چې سوق په کمځی فزو خو وتبویل شو سکے عذاب بما دی و جنسی تم چتا سویر کړو لقاء یومکم لقاء یومکم 하자 ملاقات ساسو د دې ورځې ان بے شکم نسینا کوم ګیر کړی تاسو ان نسینا کوم مونګیر کړی د خپل رحمتنا نوذوقو سکه حساب الخلد اعزاب می دمشق دمشقوالي به ما ری وج کنتم تعملون شتا سو عمل کو انما يومنو به آیاتنا بشکه منی آیاتنا زموږه لذینا که سان ز ذکرو کله چې دي تنسیتو ګرځي بده یادونو نو پروزی په ی خرو پروزی سجدہ کوون کیو پاکی بیانې په حمد رب باندې لګي او دې ځانو جد نګني ته تجافا جنوبهم لریوي د دې اړه خونه د شپې ان مزاج د بسترونه یعنی الله تعالی دی او یا دون هم واळी د خپل رب نه خوفا و تمام پایر یو پتما و می مود الحسن رزقناهم چې مولا ورکړيون فقونا خرج کيم دا مؤمنانو صفات بیان کړل دا صفات والا اصل د الله کتاب منون که دی فلا تعالی ما نفسون پتن لگی او نفس تا چه ما اخفی لهم سو پتکڑی شوی دوی دا پارا من قررت آیون ای اخوال دا سترگو اللہ وی دی نفس پتن لگی چه اللہ وی سون دا سترگو ی اخوال پت ساتل دی سترگو ی اخوال مانا نعمتون حدیث کی رازی دا سی نعمتون دی مالا عین رعت ولا اوزن سمیت ولا خطر علا قلب بشر سترگو لی دلی ندی و اوونو ریذ لندی زرکه دا غې د حقیقت تصور نه راغله نو نوخفی لهم من قرت اعین جزان بما كانوا عملون دا بدل له په سبب دای دا دا دا چی عمل کا او فمن کان مؤمنا تقابل پیش کيده مؤمن او مشرک آیا غسوک چی مؤمنی کمن په شاندا غچا کیدی شي کان فاسقه چا غوی فاسق لا یستوون دی برابر تفصیلی ورا وی فهمل لذينا كه سان منو چې منرو دي عمل صالحات عمل کاينه بلون دي لپاره جناتل موا دي لپاره جنتون دي ال موا دورتلو دورتلو جنتونې چې ورزیوا نوزلن مل مستیاذ به ما دی وجي کانو یا منچي د دنیا کې عمل کاو وا عمل لذينا فسقوا عا گسن چې نافرماني کړی لا ماوا هونار زه اور د کله مارو د کلم چې دی رادو کی ایا خرجو مینا چید دیور نو اسی نو عیدو فیا واپس بکری شپ دیکې وکیل له مو دی تبویل کیږي زه کوزګه کی عذاب النار عذاب د اور لذي یو كنتم بیت کوزيبون چتا سو دغه دیوس ولی نو زیقن نو خما خوبس کو دی تمنا د دنیا دونل عذاب الاکبر مخک د عذاب د اخرتنا یا د دنیا نه مراد د قبر عذاب مراد ده ولنه ذیقن من الذاب الادنا او بس قودیتا اعزاب الادنا نیزده یعنی د قبر عذاب دون الذاب الاکبر مخکر عذاب د اخرت نلالم ده د پاره ارجو نه چی دی رو ګرځی نو دم اسباد د عذاب قبر اشاره راغیت چی عذاب قبر شتا و مانازل موثوق د غړ ظلم مې مې مندا چې انا زو کې ربي آیات ربي چې نسيت وت ور کړی کیې پاياتونه د خپل رب سماع رضن هبیم ته مخړی قران بایاني کی وتو دې ته مخړی ني منی نو ان بشکه موږ مينالم مجيمي اذا سي مجرمان انتقام غستون کی د الله و سزا ورکم ولخاتین موصل دل کتاب دليلي نقلي د کتاب د موسی عليه السلام دا کتاب کې متا مسلوه ولقد ايقنانا تين موسل كتاب وركڑے مو موسی عليه السلام د کتاب فلا تا کنتم کیږي فی مریاتن بشک کی مل لقایہی د ملاقات د الله نا یا د ملاقات د موسی علیہ السلام الله سره وجعلنا او غرز لم دلا کتاب بوذن هدایت لبنی بنی اسرائیلو بَنِ د پارا وجعلنا غرز لم مومن هم بدی کی ایماتن چې بیان به کو به امرنا زمون د کتاب لم زمون د تینو کتاب لما صبر چې کله زما په کتاب کله کو نه زما دین بیانو الله وبديكي ايمو ايمان د دين بیانو وکانو ديو بياتنا بي با زم بياتون باندې يقينون يقين ګونكي ان ربګ به شګ است رب ويصلو بينهم في فيصلو کې د دمن سکي عمل قیامت برزخ فيما با سكي كانوا في اختلاف شي دي وکي اختلاف کاو حواله يخذ لهم كما هلكنا ايا دي تندخ کارا شوي هدايت په ماندا يتبين دوته نه دخ کارا شوی کم هک دا چې سومره وحلله کمن قبلې د دینه مخکې من نلقرورون قوونه یا مشونه في مسا کیم چې دوی ګزی را ګځې دا په کورو کې د پخوانو کنډاتو نبرت نري نه ب شکهفیزارې ک په کلا یاد د لالی فلا سممون وی دوی نه دا الله حکم کوم اولم یارو بل دلی لی اخلی آیا دوی نوبوري چ نه نهڅوخل ما موږ چلوووبه رضل جوورې هغه زمکې دا الژور چې بجرر زمکئ نخرجوا با بير وبعدي سر هزاران فصل تا کول مين هو نا موهم چې خري د دينا د دې غډنګرو ساريو ان فسوم د دينا نفسونه افلا یسرون دی وله نګوري د ذلایل له نه عبرت زجر پهن کار د قیامت قیامت هم نمن ويقولون ذي متى هذا الفتح كلا بيدى فيصلو فتح ان كون دم شارقين كريشتينيه د عذاب بکله راجي قل ورتو ايوم الفتح فرس د فيسلي بلاين فوالذين کفرو فاذا نور کي کافر او ته ایمان او د ایمان رول چمخ ایمان نه دروله نو د عذاب او دا مرک په وخت کي کی. او کيامت کي کی بیا ایمان فائدہ نور نو مخ ایمان دروس کا ولا هم ينظرون نبدي ته معاله تور کړشي فارزان هم خواړه ود دینه وانتظر انتظار کاوا non besceca di montazir انتظار entear con